Викліщився ти. Колись Данило в бібліотеці Академії наук прочитав розвідку про демонологію східних слов'ян. Яких там не було страховиськ, що лякали довірливі душі і сни наших предків? Але всі ті, навіть разом узяті страховиська, не йшли ні в яке порівняння з Гітлером і його бісівським сонмом. Що ж тебе, зловісний могильнику, який сам себе називав лідером нації, зробило таким? Невже тільки оті ті дві пухлини, що звуться безмежністю влади і расовою зверхністю? Як і завжди розпадеться на попіл тиранія, як і завжди розсиплеться на тлін фальш жорстоких теорій. Але чого це буде коштувати нашим невтішним матерям? І підстреленим народам. Під одноманітний переступ коліс Болісно б'ються думки, І ніщо тепер не може заспокоїти серце. Ні легідна синя вечорина, Що попаски наближається до тебе, Ні зітхання колосу, Що сполохано сахається коліс, Ні потемнілі степові байраки, Ні оті ставки доволошкова сни вода, Купає вечірню зорю. Ні оті перші жниці, Що жнуть, не достиглі жита, І сльозою поводжають бійців. Ох, ті жіночі сльози на снопах, Та тільки на снопах. Не думати б, не думати про це, Та не можна не думати, поки ти живий. За чорним паровозом есту гонять, Здригаються, перестукують дві звичайні платформи з незвичайним вантажем, кероксиліном, толовими шашками, гліцерином, селітрою, запалювальними трубками. Спочатку страшно було їхати з таким вантажем, та людина звикає до всього, навіть спати на мішках з вибухівкою. Ось і зараз бійці лягають на смерть, як так прикриту шкарубким брезентом, і тільки біля зелених спарених кулеметів немов лелеки чатують кулеметники. Вже не перший раз на них випадають ранкові роси і свинцева роса війни. Спочатку побачивши, як на тебе сторч головна літає ворожий літак, хотілося на всьому ходу вискочити з платформи, а тепер звиклося. І знову ж ниті в хлібах з-під руки і сльози проводжають їх, і жодного чоловіка в полях. Он лише під двома снапами червоніє з верболозу колиска. Може, хоч у ній під колесом росте майбутній врач. Дитя спить, а доля його росте. І яка ж буде твоя доля, дитино? Чиїсь пальці скрадливо-скрадливо лягають Данилові на плече і пронизують все тіло дрожем. Одразу згадався о той паскудний випадок на подвір'ї військомату. Невже і зараз Степочка? Так, це він. Тільки нема тепер у його руці і на обличчі колишнього нахабства. Чого тобі? Скидає з плеча руку і паново дивиться на Стьопочку. Та нічого. Рідхає тої, опускається на скриньку столом. Сумно стало всередині і бче, то й думаю собі, підійду до земляка, бо до кого оздічки тут підійдеш, коли всі чужі? Ще не лягаєте? Як бачиш, і я ніяк не можу заснути, бо смерть шнуркує і згори під боком, і А От маємо сусідство, гірше, ніж на цвинтарі. Звикай, легко сказати звикай, Найоршився Степочка і тиснув пальцем у скриньку. Один дух толу вбиває душу кислятиною. Думаю, ви теж не дуже звикли до нього. Не дай Бог детонацію, так і клаптика шмаття, не те, що тіла з усіх нас не зберуть і вопче. Чого, Степочка, думати про найгірше? А де, за які гроші тепер візьмеш краще? І знизу голос до шепоту. «Что?» «Залишили наш Ильвью. Уже фашисты там на капусту шаткуют людей».